Круто, зауважив Приходько, який цього не знав. З такою назвою можна і на півмісте замахнутися. Щодо половини міста не знаю, сказав Кобище, але комп'ютерникам потрібно стерегтися. Гадаю, оскільки сам він некомпетентний у цій справі, не виключено і далі шукатиме помічників. Хоча тут дещо не стикується. Якщо він разом із друзем був, то не вписується. У таких угруповань, «У розпорядженні є нормальні спецсини, гірші за Маліцького. Якщо він позбавлений технічної підтримки, виходить, працює окремо». «Не обов'язково», – заперечив Мужейко. «Може, просто не бажає ділитися з ними деякими конкретними даними, вести подвійну гру, тож намагається обробити їх самотужки». «Можливо», – погодився Кобища. До речі, у вечірній програмі разом із фотороботом буде відповідне застереження фахівцям такого профілю. Раніше б так. Не ти носів, шановні. Згадайте, після квартири Ромазана в нас не було взагалі нічого. Нуль. Він показав цифру двома пальцями. Абсолютний нуль. Жодного сліду. Забули. А тепер... Ми маємо його фоторобот, зразок почерку, знаємо звички, зброю, уявляємо мету, нехай досить туманно. А? Знаємо його супутницю, без якої він поки що нікуди. Шановні, це що, мало? Та з таким багажем у місті нікуди подітися, Рано чи пізно він розвів руками. Ще ви забули його комп'ютерні атрибути, нагадав Величко. Їх ми також знаємо. «І відбитки пальців маємо». «Твоя правда», – погодився Кобище. «От бачите, тим більше, що у тій комп'ютерній справі він повний баран, і наш птеродактиль не сьогодні-завтра його склює». «До речі», – зауважив Сердюк, «а він, напевно, ще й досі сидить», – вертольотики пускає. «Може покликати?» «Негарно він все-таки ніби також член слідчої групи». «Запроси», – знезав плечема Кобища, «А втім, я потім сам навідаюся, дізнаюсь, як справи». «Як би що, він би й сам повідомив». «До речі, комп'ютер з квартири Маліцького забрали?» «Забрали», – відповів Мужейко. «Вже передали птеродактилю». «Добре, давайте тепер про день завтрашній. Андрію Вікторовичу, які будуть побажання? Завтра нашої групи прибуде. Давайте сьогодні вирішимо для теперішнього складу». «Давайте». Той нарешті відклав справу, яку гортав уже вкотре, але чув при цьому кожне слово присутніх. «Пропонуйте Олексію Івановичу». «Борисе», – почав було Кобища, але його перебив телефонний дзвінок. «Так», – Кобища зняв трубку. «Що?» Усі замовкли, втупилися в шефа, який повільно поклав її на місце. Він обвів команду поглядом і підвівся, виходячи за столу. «Куди?» – несміливо запитав Мужейко. У комп'ютерну, відповів слідчий. Він знайшов. Вони підхопилися одночасно, заважаючи одне одному, забувши, що начальника, очевидно, потрібно пропустити вперед. Все, збуджено голосував величко, птеродактилю по банці пива кожен. По дві. перебив можейко. У комп'ютерну валилися всі разом. Останнім крізь двері продерся кобище. Окуляри на обличчі Карповича виблискували індиферентно в усіх випадках, тому з наскоку вгадати значення його знахідки було важко. Ну, що там? захекано запитав майор. Показуй. Карпович побігав пальцями по клавішах, і на екрані монітора з'явилася знайома всім заставка гри. Він набрав потрібний паспорт, і вертольотик полетів, переслідуваний чудовиськом. Усі заклякли, дивлячись на екран. Карпович легко відірвався від цього монстрика і пірнув у одну з печер, зображених на схилі гори. Печера виявилася довгою, і вертоліт летів по ній, майстерно обминаючи виступи на стінах. Хідник печери повертав. Усі затамували подих. Закінчувалися печери глухим кутом – і коли вертоліт підлітав до її сліпого кінця, в присутніх буквально очі полізли на лоба. На скелі, в яку вони вперлися, було невідомо чим, якимось інструментом первісної людини видряпано. І тут був хакер. «Твою ж мать! Ви що, знущаєтеся, шановний?» – ледве стримуючи запитав Сердюк. «Не я, шановний, він знущається», – втон йому відповів Карпович. «Коли ми зловимо цього поца, я сам битиму його ногами», – сказав Мужейко, спльовуючи на підлогу просто у комп'ютерній. Шеф бачив, старанно приховуючи емоції, запитав Кобища. «Ще ні», – відповів Карпович. «Як це могло статися?» Нарешті зірвався слідчий. «Ти ж доводив тут, що він баран, повний тупак. І як тоді він зробив таке, що ти мало не тиждень шукав?» «По-перше, він швидко вчиться». Виправдовувався Карпович А по-друге, залізти сюди і написати Це натепто легше, аніж потім знайти Якщо, звичайно, вміти Тут сотня пасвордів Спробуйте облазити всі ці печери А швидше це також зробив Маліцький Припустив ще заспокоюючись М -м, Навряд чи Чому це раптом? Маліцький міг зробити дискету ще раніше Я чув, він був непоганим спецом а потім хакер прибрав його, наполягав кобище. Не в тому річ, повагавшись, знову заперечив Карпович. Фахівець швидше за все написав би це інакшим способом. Тобто так, як простіше, як раціональніше. Ніхто не робив би цього по-китайськи, образно кажучи, задом наперед. А він зробив і доклав купу завих зусиль, бо не знав, як правильно, як швидше. Зробив, очевидно, коли дійшов до цього сам, як зумів. Чорти б його забрали, розпро його мать. Тебе послухати, то він за тиждень-два дійсно хакером стане. Ну, хакером не хакером, спокійно резюмував Карпович, а в машині освоюється непогано. Шефе сам повідомлятимеш, кинув Кобища прямочий до дверей, адже це твоя ділянка роботи. Розділ 22. Облога. Наталка стояла у ванні, відкрутивши кран наповну і підставивши обидві руки під струмінь теплої води. Вона притулилась коліньми до краю ванни, трохи нахилилась і завмерла, насолоджуючись. Двері не були зачинені, тому Борис легко штовхнув їх і побачив цю картину. «Подобається?» «Ага», – просто відповіла вона, не обертаючись, і додала. «Я найбільше люблю тепло». Мені варто лише трохи змерзнути, як починаються неприємності Кашлі, шмаркання Як же ти рятувалася на базарі? А як тут врятуєшся? Понадягаю все, що тільки можливо Стаю як колобок і ледве лізу Але все одно не помагає Усе це вона говорила, не змінюючи пози Оця його маленька господиня, яка кілька днів тому врятувала його від смерті а вчора, коли вони вже збиралися виходити з Хлігеля, ходили з півгодини з ганчіркою, обтираючи усі поверхні, де могли залишитися відбитки пальців. «Ні, з нею не занудьгуєш». Попри всю свою тендітність, Наталя була зараз начальником його служби безпеки. «Ну, тепер відігрійся», – сказав Борис. «На дворі погода осіння, та й за календарем уже час, так що насолоджуйся». Він підійшов ближче і легенько взяв її за стан там, де стикувалися лише тоненькі блузка та спідниця. Власне, дихання відразу пошастішило. «А що це означає?» – після секундної паузи запитала вона. «Пробач, якщо тобі не подобається, я відійду?» «Ну», – завагалася вона, – «я б не сказала, що зовсім не подобається, просто...» «Що просто?» Просто я злякалася, що ви знову візьметеся за свої штучки. «Які це штучки?» – не зрозумів Борис. Садиські. Ви ж у нас жорстокий садист. Чоловіків ще трохи жалієте, просто дірявите зі своєї страшної пушки. А от жінок доводите до напівбожевільного стану і кидаєте мучитися на цілу ніч».